Skoll Steffen Vålgårdsen er tilbake igjen Velkommen tilbake til episode 124 Sist du var med så var vi vel på episode 60 Du uh, bruker virkemidlet overdrivelse For gang. å understreke et poeng Ja Men det er jo feil mm. For mig så er vi på episode 122 nå, tror du Det andre teller ikke, det er sånn der, din egen lille din hopp -hopp Jeg tror 120 Rrrr <tryk> Unnskyld til lytteren, det var en vond, krekslig lyd å høre Men da jeg hadde jeg i munnen Når jeg sa 120, tror jeg var, 121, 122 og 23 jeg, ja. Ikke du har vært med på okay, men da Men da er jeg tilbake, Litt som Arnold Litt som Arnold det, Ja, ok Ja, tøvnål, ja. jeg tok han etter hvert Etter hvert så tok du ja. Men det har jo skjedd ting i mitt fravær det. Tenkte du på? Jeg tenkte på for eksempel då då jag reste då. Så förlot jag ett koncept som hade eh ja vi kan ju alltså vi då jag kom tillbaka til bare ett internetprogram. Fordi at du driver og anbefaller folk att röka Marvane. Ja. Alltså vi, vi var på radioen en god stund da Ja, jeg synes vi holdt ut lengre enn ja. jeg hadde trodd Åh, jeg er jo glad det ikke var jeg som fikk skylda det er 100% du Du har ødelagt dette radioprogram ja. Sett det på CV-en din, Tommy, du har klart faktisk det Jeg har faktisk det uh, ja. I leken jeg har aldrig, Så har du nettopp uh, Kommet med den eneste Altså, det er kun du sitter... som drikker Ja, hvis vi hadde så litt romfullt av folk Og sagt, jeg har aldri ødelagt et radioprogram Mhm mm mutadruke. Ja, den på det du får inte ta en god en god klurk. Ja. Ja. to Og da det vara kommer sig självspörsmålen. Ja, hä, hvordan, nei, du förstår det. Ja, alltså det, det som De var jeg, jeg, to du. det var begge disse to mänsker, så förstår du. Var bägge dessa två som satt där. Alltså då gick var där. Ja. Så var det to mennesker som på det tidpunkte Er på på For För att det är programmet som Ja, stämmer det. Ja, för han som han gästen som hade Mats, han är ju fotbollskommentator på om. radion. Ja. Det var Matt som sa Ja, fortell meg om Amsterdam <laughs> Ja, det var han som feil ja, Det var det, han som skjøv maruanaen Ned i lungene dine, var det ikke det? Med en sånn en peisblåser det, det som sier det da, Var det at han sa Fortell meg om, om det Og det tror jeg han sa For da at han kanskje har sett på Som en konkurrent inn i radioen Ja, ja, riktig Så nå skulle han inn her Og sabotere henne ja, Rett og slett rett Og derfor var han Men din, din ekte arbeidsgiver da Hva sier han Når, når du driver og Holder jeg var på, på ferie sånn? Du var på ferie, ja, ja. Jeg koser meg på ferie Ja, riktig Amsterdam var nydlig. Amsterdam var nydelig? Ja Så bra at du, det var verdt et helt radikram ja, For meg var det verdt ja. Men nå, altså, nå er jo Hvis dere, har, våre lyttere da, Har følt at vi har vært litt grann, eh, Begrenset I vad vi kan si og gjøre Og mene her sånn ja. Så er den tiden forbi nå Nå er det ikke noe mer censur. Nu kan vi verkligen släppa oss lös och uh, och anbefalla ja, marijuana till jag måste jag måste säga det, även si om jag sa ja, jag det att jag anbefaller marijuana. Ja. Isolerat sett den meningen i domsetningen och säger. Har du blivit vuxen nu? Uh, Nej, men det är för att jag inte anbefaller marijuana på samma sätt som jag inte anbefaller folk att dricka sig fulla heller. Nej. Och det är ju nog heller på något. Någon det ganska sejt då. Det är inte det. Noen det är inte det, er ikke, det är dritings liksom. Nei. Sånn. Nei, men litt sånn silkebrisen Det anbefaler jeg Det <laughs> ja. er right å, å være litt høy Det <laughs> er kanskje jeg anbefaler da. Men er det å være lav? Uh, hæ? Jeg tror jeg hørte det på raderesepsjonen for lenge siden Det var en sånn skjult fornærmelse Fra uh, en slekting av Sagen, brødrene ja. sa det er bedre å være uh, litt smart enn litt dum Nei, det er bedre å være litt dum enn litt smart For altså, hvis du bare er litt smart, så er det bare litt smart men ja. hvis du er litt dum, så er du bare bittelittgrann dum Ja Og nå hvis du er litt høy Så er du lav Litt lav, men ja. du er ikke litt lav mm. Det må være dyp Det er dype greier. jeg kommer tilbake med mening skal, skulle, skulle nesten tro du hadde vært borti med Johan Ernstjøl Ja, det er, det er sånn der Hva skal vi kalle det da? Sånn second hand Second hand, ja uh, Marihuana var en... Nei, Marihuana <laughs> Amsterdam, mener jeg, var en bra Dor du, Altså, er lik eh, Ja, det er jo der du hadde trukket den stregen Hvis ja. du hadde hatt, hvis, du hadde hatt seks, ord siden, seks ord på den siden Så setter du streget mm -hmm. Amsterdam, Marihuana Du tänker visuelt, du nå Du har blitt ja. veldig mer sånn, eh, kreativ Og, og eh, <laughs> ja. litt mer ja, Full av fantasi uh, Ja, det, det der er veldig mange som er spørt Ikke men, så stil, stillesittende? Mye bevegelse Nå prøver jeg å finne meg til rette ja. Det var mange som spurte meg å, å, Hvordan marihuana virka ja. Det første marihuana gjør med høvudet det, det første den gjør er at den går utover Radprogrammet ditt det, er, ja. Nei, det var faktisk det siste som skjedde <laughs> det, det var i etterdeling egentlig. Men uh, uh, Det første marihuana gjør Er å slå av den biden i høvudet Som sier at du er mitt ja. Den var jo hos meg øh, Han var til stede verden, men ikke i så stor grad fra før Ja, riktig du, Det er en, sånn, en, en, sånn, en litt sånn øh, plak Som pipelyd i, i sidesynet Hvis ja, det går mest. an å si Og da har du endelig funnet mute-knappen til den uh, Ja, ja. <laughs> rett og slett Jeg hadde Jeg var jo først Å Spiste kinesisk mad Og når du spiser kinesisk mad så ferder du jo Halvandet kilos person om det er mye ris da. Det er mye ris. ris Men det her året opp Alt høflig ja, ja. Hvert det han sa Han der Shishi uh, Mitch uh, Hedberg Er det det heter Det var kjent navn Ja, en sånn en Veldig død uh, stand-up-fyr oh, ja. sa Ris er perfekt Hvis du er sulten Og har lyst til å 2000 nano Da er det, det er Ris akkurat det du trenger Ja Det er sant Og det gjorde noe Og jeg tror jeg 10.000 ris Mhm mm eh uh, och en, ja, en enorm portion med kycklingmat. Mhm. Mm to två svärglassar vatten så törst. Två svärglassar med is till. Ja. Høy så, som ett hus. Nej, då var det inte högt. Men så gick jag och blev höjd då, vet du. Och då då fick Men är det inte magiskt igen för mat? Uh, ikke inte full nog Når när så på den menyn på DK-försöppen när var på att vi mm. hade jobba med klick. Varför nå? No? Jobba med oh, ja. Da måtte har en stor overmiddelkikk Ja, riktig Selv om du hadde spist halvandre kilo kina mat Og to sverrige i sted ja. Så hadde, hadde jeg Var det din innvendig rab? Jeg hadde en sånn <laughs> Kan du høre den helt bort <laughs> <laughs> Så bra Ja, det er ikke så gøy Jeg lager Jeg tror jeg blir sulten Bugtaler? Ja, bare ordentlig Av bugen ja. uh, Nei, så jeg ble svært sulten Ja det Men det blir ikke Altså hvis jeg er sulten Og så tenker du Nå skal jeg ha nå skal jeg bli mett igjen Da er det milkshake Nei, men så kan du høre et eksempel Da fra den, dag to da Ja, ok <laughs> Da jeg, jeg, var først og spiste frokost Og så bestilte jeg den Jeg fikk en svær tallerken. Med en bitteliten Nei, men det er sånn som De hadde tatt fire brødskive Og bare lagt helt inte til hverandre Slik at det ble en svær brødskive Ok Masse uh, egg og bacon Mhm mm og så oppå der, altså de hadde bare, de hadde bare følt det broskjøren med meg og bacon, oppå der et teppe av smeltet ost. Riktig. Det, og det å det jeg trøkte i meg, sånn, og så var jeg inne på koffeshopp og koste meg. Og så måtte jeg ha våren kaffe henne? Tustet jeg, ja. Så tustet jeg videre. Og så gikk jeg forbi en restaurant som heter Pancakes, og <laughs> så var det rett igjen der å spise med, og hva er på for noe? Jeg hadde noe sjokolade og eple Og noen sånne her strøssel Eplestrøssel? Ja, og så hadde jeg noe jordbærsylt Og noe, ja, jeg alt jeg kunde få på den der Ja, så du stelte deg bare bak disken Du begynte å lage egen eh, spesialhet <laughs> Ja, nei, de hadde all verden så, Restauranten hette jo pancakes Så jeg kunne ja. velge masse Og så spiste jeg, vet du, jeg spiste frokostene For noe enda Biff Nej, jeg spiste ø, belgiske waffle, Det er sånn her som har en 8-10 cm godt kjokke Godt en belgisk vafle betyr For å si det sånn Og så så Sinnssykt gode bare vafler va. Ja For dette er i hvert fall Høy mange ganger en tendens Til å, til å smage enten Litt de på med mel sånne, De selger sånne De selger På meny på Grim Ok Og Jeg har enda ikke kjøpt det For jeg synes de ser tørre ut De ser ikke belgiske ut Nei, jeg, de har ikke det belgiske <laughs> Eller det er kanskje det som problemet de, de er kanskje frakta fra Belgia Ja, det kan godt hende det også I en pickup uh, en pickup up i en pick-up, ja Inn in, en sånn uh, Bærepose av Papir Pappbærepose Pappbærepose, ja. ja Og De belgiske vaffelen Som jeg har nytt Ja Som har vært ferske og gode ja. Det er jo sånn det myke Det er liksom som å tygge En, en skikkelig god svamp Bare at den, den Ja, men det som jeg ble så imponert av Av smagen på det Var, var, var, var, var fordi at jeg synes mange ganger Vaffelen henter den så smager Enten litt for med mel Litt for med egg Eller litt for med sukker Eller litt for med et eller annet Jaha men det her var bare Han passe med mel Han smakte passe av alle ingrediensene Ja, riktig Det perfekt planning Men det er bare det samme som alt annet du lager i sån Altså, hva for det er det er, det er mel og egg og Ja, jeg tror ikke det er noe annet Og sukker men, og melk, liksom Ja, jeg tror det, ja Om de har belgisk, det har noen belgisk hemmelige ingredienser Ja, det kan godt være men, men, det var, men i alle fall så hadde jo jeg Jeg hadde jo noe på denne belgiske vafla Denne her som jeg spiste folk Det tviler jeg ikke på meg var det en bacon med sina. Det var åt da dag 3. Jag hade bacon och smält ost på våfflor. Ja. Och det var jag till var jag skeptisk så tänkte jag men de det är de helt de som ett val. Ja. Jag ger det. Jag prövar. Det hade väl det hade väl bacon halt. Har du det är inte som jag sa. Nej, det var de största bokstaverna där. Ja. Ja, men det, det alltså herregud, du har varit i har varit i Amsterdam. I have. Og du har vært i Norge. Uh, ja. Ja, og jeg har vært i Stavanger ja, Og så har jeg vært i Oslo Det er jo Norge begge to Det er riktig, ja. det stemmer Sist gang jeg var borte herfra ja. Så var det fordi jeg skulle på uh, Sist gang som jeg, Den, den forrigeste ja. episoden Jeg ikke kunne være med, gang, til stede nr. på Nr. 3 du ikke ja. kunne... For du tok 3 på rappen Jeg tok, altså du tok, de, tre. tok en trekkurs der ja. Og det hadde noe med at jeg var allerede bortreist Og du... Ja. Bla, bla, bla, men jeg skulle på Tenacious D-konsert i hvert fall Ja, fortell om det um, Ja, vi gikk etter uh, Kanskje 25 minutter hm? Ja Er det sant? Det er helt sant Var det så galt, Det var ikke det vi kom for å se Nej Rett og slett Det var et annet band <laughs> det var, Ja, bandet var der, men det var jo uh, För länge så såg jag Kung Curling på kino. Och uh -huh. det er en uh, Atlant Hansson och Steinar Sagen plus någon andre Okej. Okay. Linn Skober sånt så det allt den gängen där. Alltid, ja. alltid den samma gängen mm -hmm. Men den var så räva. Oh, ja. filmen? filmen? var så okay. räva. Ja. Och då satt jag som min livspartner och ett vännerpar. Ja. Vi två manliga vi vi brukt väl 10 minuter ut i filmen för vi satt och aka ofas oh. av liksom vare å herregud. Å oh nei, det det var drit kjeller. Og det jukket kvaliteten på filmen blir nok sære bedre for din ruteller, men men du post. Nei, sånn. <laughs> men uansett så var det så holdt vi ut da. Ja. Men uh, det jeg har angra på resten av mitt liv etter det der er at ikke jeg ba gikk. Ja. Og når jeg nå da befant meg i uh, Oslo spekteret sammen med min livspartner fortsatt. Ja. Så sto vi begge der det var uh, det var ingen musik som vi kände igen. Det var et helt nytt okay. så sånn där uh, show the best show, the best song in the world. Nej, ja, den, uh, den var långt innan uh, ah. Der vi var. Och ah. det var et helt annat sånt. Det var sån tecknefilm eh uh, det var projicerat på et ett lerrets som var föran som var föran artisten så det var som väldigt sån tunt sån där hinne där som de stod bak hela konserten? allt så länge vi så i alla fall. Nej. Och så var det sånn som projektor som själv sån där tecknefilmbilder på det grenet. De och så spelte de musik bak där och så snackade lite och det var det så var det inte nog morsamt i det hela tatt. Det har jag sett Det var det var fullständigt ändlig. det vi höll ut i vi hoppades ju hela tiden at detta här skulle bli bättre. Bli bättre, ikring. Ja. Men med fri, med liksom ganska god tillgång på minne om konkurring så tänkte jag vet vad? Ja. Hva? Nå er tiden inne for at skal være en handlingens mann Så du gikk? Da gikk jeg, rett og ja. Da sendte jeg melding til Ruben, han bor i Oslo nå Ruben, som Ruben som har oss? Ruben ja. oss Han bor i Oslo, ja Han bor i Oslo nå ja, han, Jeg har gått forbi hans butikk noen ganger ja. og kikket etter han Han er ikke å treffe, for han jobber, som, han jobber i klokkeverdenen nå Ok I, uh, i uh, et urmaker og smykker i uh, yes. virksomheten men uansett så bor jo han i Oslo, og da sendte jeg ja. meldingen «Du Ruben, vi er i Oslo nå, er du å treffe?» Ja, det var han ja. Så da gikk vi rett ut, gikk på puben Skulle du hilse til meg? Ja, hvis absolutt <laughs> Det så jeg var meg <laughs> ja. Men, Men okay. det var liksom noen ganger så må du bare inn, altså Billettene har jeg jo kjøpt og betalt likevel, Og hvis ikke ja. jeg har underholdt Så skyller ikke jeg noen tiden min heller Den, den det er, den er sant, en, den det eneste enn alt har Det uh, som... Uh som artist så vet jeg ikke hva du setter mest pris på Og det folk er der, at det er masse folk som er der som ikke har betalt for å komme inn ja. Eller om folk bare har betalt og ikke møtt opp Ja, det er et vanskelig dilemma det der Ja, det der, sånn. tror jeg men, men uansett så følte jeg at jeg, jeg hadde mye mer glede av å være et helt annet sted det var ja, stufullt der För det, det, forøvde, det, ja. det Men när du se nog på ansiktsuttrycken där runt liksom var andra ja, uska Det var mycket missnöje. Och det var mange som var ute och röka för exempel. Ja, så pass. Ja. Uff. Så så där sånn, var relativt ärliga. Uh, men vi blev när hon och jag att vi bare vi bara GTFO och uh, tar oss någon. Get noen, the fuck out of here. Ja. Sa du I'm going to moonwalk my way out of here. Nej, det sa jag. Okej. Okay. Så Mr. Jack Black. Ja. Det håller ha det bra Ha det bra Godt møte Åh ja. Jeg tviler på at du treffer han i noen nyttår Jeg treffer han fall ikke på den der Radiosons Plassa Sasa-hotellet Han burde der han jo Ja, det er helt sikkert er Sasa Sasa-plass Ja <laughs> men, men sånn er det Og jeg anbefaler alle sammen å ta litt tak i, i det som Marianne. kan som en, en håpløs situation Og bare bestemme at din tid er din tid Og det er alt du har ja. i verden och gör heller de hyggliga tingena. Ja. anbefallen när du kan Det är anbefallt för nog. <laughs> du anbefaller att alla över 80 år experimenterar nog vilt. Bör vara sådeles säker på att de har alle sina körfärdigheter i ordning för de sätter sig bak ratte och ut på en. Där är det är inte många som kan göra det med säkerhet, tänker I Japan der har jeg lest nå ja. Jeg har to Japan-nyheter med meg Og, i, i hjermet Ta en av de omganger Og i Japan nå ja. Så er det en ny krav Hvis du blir så så gammel ja. Så skal du ha bil Som er spesielt tilpasset Ditt handicap som gammel Med andre ord en bil Uden motor En bil mm. som har bare en videoskjerm I stedet for frontruttet <laughs> Ja, så du, bare, du sier egentlig å spille Gameboy Eller ja. Nintendo Så du Mario Kart da i saktefilm ja. Nei, men det er biler Du må ha masse Sånn ekstra sikkerhetstiltak Sånn autobrems Og, og masse Gode, tydelig lys Og, og alvarsler Japan, jeg skjønte Ja, Japan skjønte altså Hvor jeg, Det var en fyr Som oh. hette Malvin Som jeg kjenner Hette Malvin? Ja, det var en fyr jeg, Eller, altså Det var faren til En kompis av fatteren Fa Oi, han var gammel Ja Höngamal. Det var skillgot han heter Höngamal och fulla piller. Satten ja. sig ut på riksvägen, iksant. Ja. Och det, det, det han gjort för, men denne, denne ble den den gången blev det sista för då ja. kantade han ju ut övernne så bilen han på taket. Och det är ja, men jag tror att han så kan lyssna på detta nu. <laughs> men men, uh, men det var sista gången han kjørte Og det är ju fördi han är ju inte stånd till det. Nej, jag vet det, det var ju samma som jag är som kör fel på E10. har du inte fälles? Eh uh, Elg gamle Elg gamle Den ulykka Den eneste gangen jeg har vært borte i en ulykke mm -hmm. uh, Bør du kjørte på den skjæra? Nei, en og to <laughs> Men det var gammel skjæra uh, Ja, <laughs> det var det Men det, jeg, var jo, jeg kom jo bare en bil som kjørte ut for i tre Ja, ja det er sant ja, det er. Det har ja, jeg fortalt før Du sa det Og hva skjedde der? Det var för gamla så för gamla folket och det är helt seriöst det där på så var jag förbannad för jag kom köra anstå och vänta på en en sån så kallad reaktion man själv på på och bli rädd nog eller bli meddel bli glad. Bli gott eller ett gott det hade varit sjukt hade inte kunnat förbi oss. Tänkte stå och fått en sån fetter så. Oj Tommy det en fyr elestom som hade bara på ködd så den bynt så lekt med ben av de samboarna sen och Och så fick den de fetisch för det? Nej. Jo, det är helt sant. Det är helt sant. Ja, därför måste du bara gjort ting du, er är ja. på att du kan. Vill du fortsätta med detta <laughs> ja. här? Tänk dig, det, det värsta som kan ske är du kan få en fetisch för det. Och det är det är inte långt undan sanningen alltså. Nej, det Jag tror nog kan kanske jag har ett underliggande Hun, nej, vad heter det? Och fotfetisch, varför? Benen som males gule har man en fotfetischöre? Ja. Ja, ja i foten hänger fast i benen liksom. Ja, fargen är ju på foten, tänker jag. Ja, men det var inte kun foten då. Oh, Nej, det var hele hela altså. Det var Så fargen gul. Ja, det allt mode målas. Och då kunde han verkligen nyta det. er är ju bara att han egentligen är på asiate. Oj oj oj. Oj oj oj. Strike one og... Vad är dagsrassism 1, ja. Det var ju inte bra då med. Var trekkt tillbaka den då. Flaks vi gick på radion. Så det ja. kunde vi, den, henne, på, vi kan bli. Är det uppe han Youtube har väl en del regler vi kan finna på att bryta. Uh, ja. Eh på Youtube något sant. Eh uh, jo, visst vi börjar spela något Creedence eller, et eller ett annat ja, det är sant, men det är inte det er ikke å bli kika då, det är jag bli kika for at vi har gjort en en tabbe. Det vill jag ju säga att kan si det kanske det andra. Fast inte du är jurist. Ja, det var det vært Er det du dommer? Ja, det, du må jo det var en tabbe Det var en brøller Var du ikke, var du ikke litt reus? Men jeg synes, det jeg synes så litt rart Det er at jeg er ikke har et horn i siden på meg jeg. jeg synes Nei. godt at det måtte ta seg lufta Og to be fair Så er jeg er veldig overrasket At vi har holdt så lenge ja. med, med tanke på med sagt. vi har sagt Vi har jo, vi har jo sikkert et arkotek av uttalser som eh, ja, som är gröbby spelade på en jobbintervju. Ja, precis sånt. Och så kommer vi kanske gott ut av det likväl. Föler jag att vi står för något. Jo, gode kanskje, ting. Men, ja, det gör mig ju också förligen. tror jag tror ju folk så av vägen för exempel. Ja, det blir ju det ordnar sig. <laughs> naturens gang, ja. Men men altså, det alltså det är för för säkerheten oss andre runt, inte sant? Ja, det går med int för alla andra. Ja. Og så kan Men, du de få taxi Herregud, hvorfor kan de ikke de bare kose seg med taxi De har jo sånne honnørkort ja. Ja. De betaler jo ingenting for taxi Jeg vet ikke dette her Det vet du mye om, tydeligvis mm, Nei, jeg vet bare at de har sånne honnørkort. Det er kanskje bare bussen, det ja. Jeg tror de har noe på taxi nå Honnør du, det, det så jeg faktisk her forleden En person som tog taxi til butiken. Ja Da er du da, der, der. Og så tenker jeg det var ikke en sånn en elgammel person heller Nej Det var en person som man kunne se ut som han var fra Østfold exempel. eksempel Ok ja. uh, Tynt i luggen ja. ja Ikke bare luggen Hele hår Han hadde Han hadde, han hadde mø hår Men han hadde Langt, langt mø øra. hår Nei Han hadde langt mø hår ja. Men jeg kunne alligevel se hele skallen han sin så, så tynt var det vi hål på det då. Ja, det gör han. Och så tänker jag det var lite mage, eh en god del och och ben, mycket mage och mycket vär, ja, tjockfallen fyr. Ja. Ehm, jag har lust att se si vitt lite sån slapp singlett då, men det det och guldkedja, men det där mm, tror ut där en på chartertur när han har sådana dräkter. Eh, och vad han gick med för joggebuksor Ja, joggebuksor. Ja. Kunde det være chipshafer i runt uh, vita det lurer jeg på faktisk om jeg kan ha ja. ja. ja. det nå, at det for det jeg skulle til å si noe for Nå sa du kjip kjappe, at det var to asiate som hadde blant beina på liksom <laughs> Du har en Asia-greie gående her nå, Premak som kjenne, Nei, det var du som sa kjip kjap Ja, kjip kjap det vi kaller sånne tøffler Nei, det, sånne er det, det, er, det, kalte, det er det med kalte han vittnamesiske fyren i klassen for han Du kaller var ikke vittnameser for kjip kjap han, han var fra øst for uh, Månen for, for månen, ja Øst for Italia var han fra <laughs> Så da, da gikk han noen chip -chop. Ja, riktig Jeg stender ikke inn for det i dag Jeg synes ikke det er greit, Men jeg, den gangen synes med det var greit Men det er et, uh, Vi kjører en quick poll her På, på uh, lytterskaren Om om chop er allment kjent Som det vi kaller de der uh, Flip-flop flip heter det Flip-flops, ja chip -chop. Du ser på meg som om Jeg har misforstått Ja, det vil jeg si du hvis, da, hvis du hadde kommet til meg og sagt Jeg var på stranda i går, så ja. hadde jeg logget der lenge Og så tenkte jeg, jeg må opp og kjøpe en is ja. Og så kjørte jeg først høyre ben inn i en jip-jap Og så, en jip så hadde jeg tenkt, i satan har du gjort på stranda for noe Fuck, det, det er så deilig kunde kunne berike deg Med, med bare uh, et bredere språkgrunnlag Ja, men dette er, det no det er feil Du lærer mig feil Dette kommer til å føre, sende meg rett og de problemene Hvis si jeg begynner å bruke dette här. Det vil du med glede Kunne bruke og du vil se si at brorparten av alle du snakker med vil jeg nok skjønne hva du jeg mener. Vil tippe. Jeg tror ikke. Jeg håper og tror at lytter og serierne våre kan komme med en liten, et liten innspill ja. derpå og, og hva som er rett og galt. Ja, riktig. Ja. Så Japan går det i hvert fall for, for um, å begrense uh, risikoen da, som de gamle ja. uh, kan utgjøre. Det er bra. For, ja. Det er en god Har du en nyhet du vil uh, Ja, jeg har egentlig det Så jeg tok ja. ikke med det da Jeg hadde skrevet, jeg egentlig skrevet ned en del ting da på, ja. på min telefon Jeg tenker hvis vi klarer å styre unna litt reisebrev Og gå litt om sånn, brev ut i verden For eksempel uh, Ja, jeg har, jo, jeg har jo Jeg kunne glatt Russland for eksempel Har du noe å om det der? Hong Kong Der skjer det ting I Nord-Norge så er det en, har det vært en tafse Nå høper tafse du frem og Kong? tilbake her for, ja. Først fra Russland til Hong Kong Og så tilbake igjen til Nord-Norge Ja ja, men det som skjer, man Jeg prøver å henge med her ja. Har du fått med deg hva som skjer i Russland, da? Ivan Golunov Jeg kan ikke De Ringer det navnet en biller? Nei Nei Det er en russisk journalist Ok Som øh, Du og jeg, vi er jo ikke journalister På noen som helst måte Litt Vil jeg si. På en som helst måte, så kanskje vi <laughs> Ja Men han her er her sånn ja. Han jobber i en avis i Russland Og okay. driver med noe så dumt Det må være som, verdens verste jobb Som graverjournalistikk i Moskva <laughs> Kan du bare nå heller komme en kommentar ja. Helsiges eh, adrenalinjunkie Som holder på med sånne ting Skal vi, vil du Hei Stine Hei Stine Jeg tror jeg kan bruke den mikken her Kipkip er det samme som slippers, Tommy Sko I hvert fall andre steder enn i Vennesla Rent meg i røde Nei, <laughs> <laughs> der er vi du bra, Stine Backer uh, direkt rette teamet Så den personen som backer deg opp Er den personen som bor i samme hus om deg Det er klart ja. at du ikke prater jo samme språk Det er riktig Du ikke gjør vi har, fått, vi har fått også til dels et eget språk Parspråk, ikke sant? Det er vanlig Man lager liksom ja, det er det er sant. egne vendinger på det Ja, ja det er det, det er hm? sant Endinger Endinger Vendinger Det er ikke endinger Det er ikke sånn at du, at du sier I stedet for skoen Så sier du skoag Exempelvis. <laughs> Faktiskt så sier vi ja, ser vi skog. Det betyder nog ant. Ja, det är coolt. Jag drömde ich jobbe bara rang. Ja. ja. Høyre rang. Nej, han driver med det som heter laggraverjournalistik ja. i Moskva, Ivan. Men artigt a propos. Ja. Det är kanske standup sånn. som du liker det gott. Jag skulle skrive Ivan så skrev jag fel så blev det uh, lite sån slurv. Ja. Och då trodde jag det skrev Ivan. Ja, för IV blir sån ge och u så har du var eh... ja, handskrift ja. ja. Men samma kan det være för det han driver med det och de hade bestämt sig för att nu han gräv nog. Ja. Och då fann de plötsligt nån narkotika, på sånt ja, men det var ikke noe at de bare fant Ivan nei, nei, Det er rart ikke de bare gjorde det ja, Det synes jeg er rart det, det, det, det, det, det, det er Russland begrenser seg Det er det de begynner å komme seg Og uh, han ble jo da selvfølgelig i karsotten Og fikk litt hjernerystelse Og litt brukne ned Eller som ja. den offisielle Legerrapporten sier uh, da, En skade på skinnbein Forkjølelse <laughs> Så der uh, Eh, da gikk det vel eh, litt tid Og så måtte han eh, i retten Og da fikk han en advokat som fikk et kvarter på sig Til å vurdere saken Og vips så var det to måneder husarrest på Ivan Den gode Det er galt. Det er ikke galt i Russland tenker jeg Men det kan skje mye i husarrest også i, ja, i de hadde... ja De fleste ulykker skjer hjemme det, i, <trykker> ja. I hvert fall i Russland <trykker> ja, Særlig hvis du har gjort en hel lite Sina på deg Steik, du har vært redd han har blant annet avslørt det at uh, to milliardærkompiser av Putin ja. har svindlet Moskva, eller svindlet, altså de har kuppet til seg milliardavtaler for å levere julepynt i Moskva. Det er ikke sånn ja. der, uh, ja vel, det blir sart, men likevel, det, han går etter dem, ikke sant? Men, Alliat. nå begynner folk å syns att uh, Ivan er en god mann. Ja. Og det er uh, visst nok litt redd for uh, opinionen Eller litt frykt for hva opinionen kan finne på uh, Rent folkemessig i, mm. i Moskva også, Så det var store Facebook-kampanjer Nå skal vi ut og protestere og sånne ting Og vipp så ble alle tiltaler uh, droppet Og ja. anklagen ble tatt vekk Og uh, Skal vi se hva det heter for nå Politisjefen i vestlig Moskva Generalmajor Andrei Putschkov mm -hmm. Skal få sparket General, nei, sjefen for narkotikapolitik i Moskva Generalmajor Jury Det er Vyatkin Skal ja. få sparken Jury og Andrei Jury og Andrei Dere Men det er jo litt for jævlig da For at de har jo fått beskjed Ja Delt Fra øverste hold At ja. det der er en fyr som driver å grave her Ja tar det ikke annet okay, så gjør de det mm. På en mild måte Og så på Send en beskjed ja. Ett på. Nei, du ikke gravde feil her de Ja, feil. se hva dere har gjort nå Ja, fysk på dere <laughs> For jeg tror jo også sånn som du sier at Det er nok noen over de igjen Som trekker i enda flere hysinger Ja, men tror du ikke det er litt sånn miljø for det bort i Russland At det er litt sånn at de Når politiskjefen ser at At Her gravde de litt for meg Mhm mm Yeah. Før jeg er ambicéen, Så er jeg yeah. bare ude å det ja, ja, det vil jeg også tenke at du bør være bare Før, før og var Rett og slett Der, ja. skål Tommy Det var skål. en god, uh, god. Ja. Synkronisering ja, av språk Det vil jeg si Jeg sitter i veien med mikken mm. Veldig bra Nei, så i Russland der Jeg de er veldig overrasket av at de mm. At de klarer å bare Få det til Nå skal jo Han er i Julian Assange Han skal jo utleveres USA nå Ja, skal han det det har i hvert fall levert en sånn De har en, levert en søknadom da, ja. kan vi få ham <laughs> Ofte så bruker det å gå veien Jeg ønsker ja. vi, vi Hei kjære Sverre, vi ønsker oss noen ting eh, Til jul <laughs> Julen Assange, altså hun der øh, Hun der øh, ja, ja, Ja, Agneta Agneta, ja, ja. ja hun, får, hun blir med Også hun der er Hollywood fra Ja, hva heter, Lil eller noe Nei, <laughs> hun heter ikke heter Jeg aner ikke hva hva heter det er sånn en dame som ser ut som hun Tippo kanskje si er 63 Er du husk om hun har sånn der Hysterisk fes så helt ja. der... Kan hun gjøre det? Nei. Nei. Nei, det er en gang Og det, mine mener, ja, er, er det dere får når dere ser på live Det kan internett fange opp ja. Nei Tippo er 63 Så har hun prøvd å ut som hun er 23 ja. Og så ender hun opp Så ut som hun er 1003 Ja, riktig og så er det også sånn at har akkurat fått beskjed om at det er sånn der Og blir da liksom <laughs> ja, <laughs> Oi, litt sånn forstøkt <laughs> Stemmer dette? Jeg så faktisk en som var sånn operert her var død og spiste på Bellini Ja Så satt der en som var Møldre Enn å prøve å være mm -hmm. Og hadde operert seg og stappet inn ting her og der Og det ja. ser bare så jævlig ut Så til alle damene der hun ikke gjorde det De... Vi ikke gjorde det så mye Neien i det små Ja, men det er det de gjør, tror jeg Og så ja. blir de bare helt fullstendig Men, bare, men så stopp i det små Det er, det, det det er, er nok nøklen, ja <laughs> Faktisk Det tenker jeg vi må Stopp i det små det, det kan vi også sitere som Ja, ja Det er det redde liv, det Her for uh, Kan det være i god uke siden Jeg er ganske to så, ja. så hadde, Jeg hadde just, vet du, og grillet meg En flott biff Indrefilet Ja, da Grillet det indrefilet Ja, ja Indrefilet av storfø, ja Oppenbart Satt meg inn igjen Jag köpte då första chicken för att smaka på han och han var smuck han var så god. Han var så god. Det var sån att med en biffkniv kunde bara brukt en smörkniv. Jag kunde bruka ja. lilla fingrarna så skära igenom. Kunde bara ta den i neven. Egentligen? Ja. Eh, ja, i Stavanger som jag var i, så så körte jag bil till och fram sammen med en kock. Och ja. Och du vet jag var du i Stavanger egentligen? Eh, det var ett seminar. Oh, ja. så körde du bil till Stavanger? Ja, det blev då sånt Altså, du sa, kjent, kjente dør. du han kokken? Eh, hun kokken? Hun kokken, kokka eh, Jeg kjente ikke kokken men, eh, men nå er vi litt bedre kjent Hvorfor sa du på med henne da? Fordi at vi skulle på det samme Hun og jeg vi gjør egentlig mye av det samme Med egne virksomheter og sånne ting og det seminaret var i relasjon til det Så Men det var ikke noe sånn du gikk inn på haik.no Og så haiket du med? Nei vi, var, Nei, vi var tre stykker i, i bilen Og okay. en av dem skulle bare kjøre til Stavanger ja. Okay. Og så da satt vi på ja. Men Jeg hadde nok fått henne så kjørt alene javel. Ja <laughs> Det er jeg Det er forskjell på noen Uansett da ja. Ja. Så, Jeg er jo ikke så jævlig glad i å lage mat Nei. Men jeg er glad i å spise god biff ja. Så jeg lager biff selv og jeg får det ja. til ja. Så, så sa jeg da til den kokken Dette er jo en perfekt Anledning for meg å finne ut 3,5 timer på det ja. Hvordan, ja, ikke sant, for ja. da begynner jeg i det små Først så, mm. så tar du da en ku Og en okse ja. Og så pakker du de Så dreper du de mm. Så tar du et lam <laughs> Og så får du et lam av det <laughs> Nei, så, så forteller jeg prosessen med hvordan jeg lager bift liksom sånn, Det tar lang tid å fortelle det. det tar enda lenger tid å lage det Men ja. uansett, nå, så tenker jeg sånn Nå har jeg muligheten til å bare Skikke keli kalibrerar oss in på, på den rette den rätta goda så får jag besked om att det det er ingenting hur vill gjort annars. Det er helt knallbra oh. det gör. Ja, det är gøy. Men deg du förklara oss hur gör du? Okej. Okay. Ja. <clears throat> Biffen tas ut eh mm, en timme för stekning. Eh nej nej, 2 länge för Biffen hentes från väte. <laughs> ja. <laughs> og står i stua ja. Nei, du, du, kjøper, du kjøper den gjerne den dagen Du skal spise den ja. Og så putter du den bare aldrig i kjøleskapet Det er riktig Og Her. det som er meningen med det Er det at når du steiger biffen Så for å få den perfekte stegegraden Så er biffen for kald inni mm -hmm. Og då får du mange gång i svidskorpe Og ikke kald inni Men ikke sånn, ikke sånn stekt ikke sånn, ikke sånn kokt sånn som vi liker Nej. Okej, okay, biffen er då eh, ja. cirka rumstemperatur, lunkert. Ja, mm. Og så, ja, eh lägger biffen i en eh, i stekbrätte i ugnen. Och du steker biffen så då, hörna. Under biffen så har jag så har jeg uh, plastfolie. Okej. Okay. Och så häller eh, vi lite øl på detta här sån. Okej. Okay. Och så tar jag plats over så den täcker igen. Okay. Så biffen ligger litt i litt eller pils Ja, og marinade kalles det Ja, mm. pilsmarinade ja. Og så uh, tetter vi dette her igjen Jeg <laughs> pisse mange ganger <laughs> <laughs> <Pissemarinade. Ja. laughs> Men ikke noe krydder I dette her sånn Nei, for dette salte trekker jo jusen uh, Jeg erfarer at når jeg uh, krydder biffen mm. I forkant av steking Så svir jeg hele krydderet Det Fordi kan man være jo men, men jeg vet at saltet på samme måte som du aldri skal du skal aldri salte en. Det er vanskelig for folk å ikke holde liksom hele oppskriften Folk noterer jo ned der <laughs> ja. Men, men kan vi, vi, la oss bare komme i mål med ja. den ja. Hvordan jeg tilbereder det Og så kan vi skal skal bare, være skal enige om alle de tingene jeg, jeg, men jeg skal bare si at Når du lager egerøret mm -hmm. Eller omlett Så pisker du egerøret sammen mange ganger ja. Eller du tar, sånn som når jeg lager egerøret Så tar jeg kakket egerøret i grøyda ja. Hvis du da uh, begynner å salte allerede der mm -hmm. Så gjør salte noe med egerplommer Skriv ja det ned Skriv det ned Noe skjer Noe skjer Det er, det er kjemi Ja, <laughs> det er kjemi Så uh, Dette her setter jeg da Etter du er pisset i den posen Etter jeg er pisset i posen Så setter jeg da uh, uh, Stekepretter med, med Forskeilede biffer Ja Inn i konfyren på 50 grader omtrent Ok Og der kan stå I 1, 2, 3, 4 timer For der jeg har jeg hørt at du heller skal bruke kjøleskabet For dette Da trekker juicen eller magneten seg mer in. Fikk ikke noe instruks det Nei, da. jeg tror ikke du skal det heller For at du Du skal ikke ha den i kjøleskapen Så det skal ikke være kald Nei, det skal ikke være kald Så da den har stått in her sånn Så har den egentlig Hele biffen Den temperaturen Som kjøttet skal ja. ha Når du... Rett før det er ferdig stekt Ja, ok Og jeg føler at Medium rare ja. Biff Er på 55 Rear. grader ja. mm. Eller Rett under 55 grader Tror jeg den skal være da I kjernen Elkimer? Nei Og når du da har hatt en... Du, det tar liksom på gefilen egentlig. Når, når tiden er ute, så er tiden ute. Ja. Så uansett, litt sånn som denne lange avhandlingen om hvordan man skal lage <laughs> Men du, når du, tar, liksom, du har stått der noen timer, så tar du ut igjen, og så er det... Noen timer? Noen timer, ja. På 50 grader? Ja. Hm. Og så ja. er det en varm stekepanne. Jeg legger godt. bare bifen mellom lårene. Ja, <laughs> og så løper jeg opp til... Jeg sier det bare helt stille. Jeg, jeg prøver Måneglytt Svettet litt ja. <laughs> Men eh, du tar det da ut igjen Og så, og så har det en varm panne Med rikelig med smørøy ja. Og så er biffen eh, hives oppi der Og så er det 25 sekunder Og så snur du Og så 25 sekunder Og så snur du Og så snur du Og så gjør du det Ovisan. Faktisk til du får altså, da, da bare åpenbarer det sig. Den riktige eh, skorpen ja. på, på kjøttet For den basen. skal være nesten krispy ja. Nesten Og det blir den Og den får ja. den der deilige Brungyllene fargen og så Men da har du bare stekt sidene på den, ikke sant? Ja. Ikke, den har ikke stått lenge nok til at du har fått Og du snu den på alle sidene sånn Ja, det er jo sånn 25 sekunder 25 sekunder, 25 sekunder. Ikke, Men ikke sånn, altså nå, det Steffen viser nå eh, Håndflade opp, håndflade ned håndflader Det er som å snu en panneklokke ned uh, Men jeg tenker Jeg trodde du mente kanskje, Du tenker at får seks kanter du Som en terning En, to, tre, fire i hvert fall Ja, tenkte, ja nei, du, nei, bare de nei, to bare hovedsidene de to, hovedsiden, Ja, ja, ja. Og når du har gjort det lenge nok Du trenger ja. kanskje gjøre det en, Det må være varm og god panne da ja, ja. Og Men har du den panna på full fane da? Nei, ikke på full fane Trenger ikke det Nei det, det blir litt for mye for meg Ja, for det at det var det jeg gjorde feil, ser du mm -hmm. Når jeg biff Så, så uh, hadde den panna på full fart For at du skal ha en veldig varm panne Det stemmer ja. alltid, alltid Det står du må ha lavapanne, ikke sant? Ja Men ikke, du skal ikke det Nei, trenger ikke det, trenger ikke sånn. det Selvfølgelig La seg du, du hen det. det må jo være varm La seg du hen Smøret skal frese trinnlöst tretrins eh øh, sån en tanke en trinnlös tretrins øh, sak som du vrir på. Ja. Ja. Så sätter du den på 2,5, 4 kanske, 5, 6. Alltså du sätter värmestegen på på 77 oss, Du vill du sätter på upp med Ja, riktigt. Men men plattatoppen då nästan, men ja, de steker plattor. Jag så så jag just jag lite humor i Ja, men jeg försökte och framstå smartare. Vi ja. vill vi vill ta din ditt gön med mig. Ja. Och bara stoppe det. Ja. Kvälter du bort det? Jag <laughs> kvälter bort. Okej. Okay, så ja. har du gjort det bara till att du får den riktiga färgen. Det är en 4-5 minuter tänker jag och ja. så, så er den klar. Ja. Och så lägger du den så på en tallriken som också papper? Nej, på en tallriken som är lite varm. Ja. Det er sant Det vært i ovnen Sammen med biffen tidligere Ja Og når du legger den opp der sånn Så får den ligge der i fred Og så bare Etter å steke det Kose seg Ja Og da tar, du en, da tar du en liten klyp med salt Og strøsser ja, over Litt grann rosemary Nå er det litt Pebo Pebo pe kan mm. du ta Litt cayenne For at det liker jeg, jeg For litt ekstra piff på paffen Er ikke det litt for meget da? Nei Nei For meg er det ikke det Nei Og den prosessen har jeg fått eh, Tommel opp fra kokka Fra kokka ja Mhm så, ja, jeg kan ikke hanten å si at det var veldig bra Nei, det er et par ting som ikke er, Jeg skal ikke si jeg ikke enig, Men det som ikke jeg gjør mm -hmm. Det er for eksempel det også, å, å ha pils i posen Ja <laughs> Og har det i ovnen sånn før Men ellers er det ganske riktig Men jeg steg det nok litt lenger Ikke, ikke det i 25 sekunder Nei eh, Og så når jeg er ferdig Så legger jeg på et stykke papir Ja Og så salt og pepper På begge sider Og så opp i panna igjen Da har jeg tatt vekk panna fra och så lägger han upp på pannön så kan han ett och stege Jaha. Mm -hmm. Ja, men du får du får ta en bild med hög kokad då och då <laughs> höra som har uh, rättest. Du får höra vi står ska en veje Vi må ju ha en beef cook off då. Och så ser vem som uh, blir folk bli Ja, nej det, det tror jag vill. Vad tror du? Jag tror, tror du har med rätt här alltså. Jaha. Jeg tror din prosess er Det er jo veldig lang da Litt medel Men det er jo samme som når jeg lager lasagne Ja jeg tror nok vi kan gå ha en lasagne-cook-off du vil ha det Men det er, det er, det er kun biff Ja, det er det jeg mener mm. uh, Du er jo multitalang på kjøkkenet Nej jeg, jeg, jeg sa det og skrøyd går faktisk Jeg hadde middagsgjøste Men med takeaway på hverandre uh, Da sa det og skrøyd det at Jeg lager veldig, veldig god lasagne Jaha Veldig god uh, Eggs benedikt? Ja, det gjør jeg jo mm. det, er lenge, det er lenge siden jeg har lagd Veldig god uh, pasta carbonara ja. Og veldig god uh, okseragut Ja Åh, oh. ikke griseragut Det er ikke så mye bra Før jeg reiste hit nå, så lagde jeg ostensmøbrød Til, uh, okay, til min sønn ja. Og jeg tänkte vet du hva, nå skal han få et ostensmøbrød Som bare som bare tar helt av Ikke sant Så ja. jeg tok skivene i, Før jeg putter i tovstjerne Ja For det, det, det måtte jeg bruke tovstjerne Hadde litt ja, tranket i Men skivene tog jeg Og skikkelig smørstekte ja. I forkant av Putta det in i tovstjerne Ja Og rikelig med greddeost Ikke sant ja. Vossa for Og så dette blir en matspesial Håpenbart men, men sånn, sånn, sånn <laughs> ja. Så det er jo godt med mat da. Og jeg tenkte Fy fader Nå skal du få Nå skal du få et stykke ostomsmøvre Du ikke har smakt makene til Ikke sant Ja Og så Du skjønner jo hvordan dette går Jeg, jeg, jeg her min sønn, vær så god Var det godt? Mamma lager bedre Ååååååå oh. <laughs> Så, så Havde han i seng? Da var det en kvelden, da får han sove på verandaen i natt, yes, i natt, også, i natt <laughs> Ja i natt også Han har jo fått en liten sånn pappesker Han har uh, gjort det <laughs> ja, Han har i hvert fall taget over høyet Ja da Mange barn som ikke gjør det Det, det er helt sant så. Ja Det er helt sant Men, uh, så det, skal, vi, skal vi ro unna mat? Uh, ja det kan ja. vi Men tilbake til at det er storsteaktibiftet Som jeg begynte <laughs> historiene å fortelle var det, på grillen, ja Ja, jeg satt og koset meg med, med et perfekt stykke biff der mm. Kun biff Ja Det gjør jeg over til Jeg det kjøper et så er ja. det bare det jeg spiser det, Der har jeg, jeg, bare bryter av en siste ja. gang det, det at jeg har fått en sånn veldig nasi på, på hvordan jeg steker biff Gjør at jeg har mindre tillit når jeg begynner med andre verktøy for å lage mat Sånn som grill, for eksempel ja. Der er jeg ikke så bekvem Ikke så kontroll, nei, det er helt enig jeg Bare se meg for til en kommentar Daniel skriver at han kan være dommer i, i Kokoff jeg, si <laughs> jeg føler det er ingen tapere der i hvert fall Nei, det vil jeg ikke si det Og særlig i dommepanelet tror jeg det vil være uh... Stormen i jubel ja. Men uh, jeg sa det og spiste biff Prøver igjen Og så hadde han den perfekt stekte biffen Eller grilla som han var ja. Det var bare flaks Og så banket det på døra Er det fjordkraft? Nei, så blaj är lite förbannad så kante det att detta bör farma vara viktigt. Ja. Och så kom jag öppna dörren och där stannar en kenianer. Faktiskt. Då är det viktigt. Han har kommit helt från Kenya. Ja, en labba. Ja, och vi springer då ja, tänker jag. Lätt jogg. Ja. Ja. Och frågade mig vill du köpa bög? Han. Inte håller på med det ända. Yes. Och det var jag intresserad till för han hade en biff som skulle bli kall. Nej. Så jeg sa, ha det bra, og godt nytt år så Ok, du bare, du bare takket nei til det Ja, mer uhøflig enn vanligvis men, ja. men jeg hadde biff som ventet på meg Åpenbart så er jo prioriteringene her Du inviterte ikke kenianeren Altså, uh, inn på et litt uh, Bifflag som jeg nevnte så vidt her i sted Så hadde jeg jo hverandre uh, gjeste i går Vi mm. spiste To av oss spiste indisk ja. Begge to hadde betta chicken, medium plus Med oh. versit, garlic, naan ja. Og uh, Siste man hadde kebab <laughs> Ja, riktig En feinsmekker der på ja, var, I aktivtroppen Ja da, så mye hadde det koset Og så jeg hadde jeg pratet og hadde spist Og, og godstemning der Og så plutselig så hørte det komme en knallort <laughs> Ja, riktig Sånn der du hører langt vekk sånn. Ja, ja, det, de lar seg høre I kroppen min Og så, så stopper han Lyden av knallort som bremse Så sa jeg hva faen Fordi at jeg sa sånn til at jeg ikke kunne se nå er det nede i gården Så hun mm. sa, kom det noen. Ja, jeg tror det Sa hun, hun Maria da Som sa Det var Trondheim Maria som ja. ja Svingerspare Svingerspare, ja Det eneste som gikk med På hver svinger Som er Kunne meg Det heter noe annet, tror jeg Det gjør det nok uh, Omsorg Kallest <laughs> du Nei uh, Jo, ja, det kommer en fyr Så Hei, hei så. så tror jeg bare Ok, da Og der kom det en kenianer Gitt Igjen? Igjen, ja nå og, og de ja. brølte, og de, var det det. Jag gisslar tvåan var här først då. Jag vet inte vad samma. Ehm, hade med sig som gängen sin eller sån ja, Ballträ och Ribrölt och det Ballträböcker. Ja. Nice. Nej, sån kommer som mig. Kommer sitta så. Mm. För då hade jag spist. Ja, då var du, var du likske så, det var det inte någon kris då längre, inte sant? Och så kommer ju då med Kogebog. <laughs> Till en nettesum av 449 kr. Jaha. Så jag hoppar dig. Og så kjøpte Trond øh, og Maria øh, I en sånn køkkenhagebog For jeg Trond er litt om den Ja <laughs> Køkkenhage, ja Så han kenianoen var der kan han har vært Var han samlet det, som sist? Det kan jeg ikke rindre helt Nei, det er ikke så lett å <laughs> Don't go there <laughs> Ok, men, så, men, uh, det, det er, til alle kenianere du, du må treffe Tommy på etter jeg spist I, I rett linne, ikke ja, sant? Så jeg tror jeg han sa det en halv timestid Eller kanskje ta med deg litt indisk Hvis du skal å oh, tenk han Åh, ja. oh, da, da, da hadde jeg vært glad Da du kjøpt et bok Da hadde jeg kjøpt mange bøger ja. Nei, så jeg kjøpte jeg kjøpt et par bøger Du lurer på om keniansk mat er gått Ja, det, det var det For etter jeg hadde vipset han det her på en gang ja. Så sa han Åh, så du er glad i mad, ja mm -hmm. Åpenbart sier han Jeg har just kjøpt et bok av ja. Så sa han Åh, men til neste uke så fikk jeg en ny bok <laughs> Så säger där ja, de sier det säger du först nå. Så, uh, you say that first now. Säger. Uh, oh, på engelska. Engelsk, ja. Jag sa key you say that first now when, oh, when I, I said the first now you say that. First now you say that. You invoker, ja, in walker. Hm. Tolde jag? In wonder. In wonder. Det blir fel. Du in walker är nog bättre. You walker är Så uh, han kommer väl tillbaka ändå tenker jeg. Og så sa det at jeg har så himmelig lyst til Kenya, sa jeg. Ja. Så sa han, oh, you must come. Sa <laughs> ja? Så sa jeg, ja, yeah, I will. <laughs> <laughs> But I have no friends to take me to Kenya. Nei, men det er noe da. <laughs> ja, og har du fått en Men du liker best å reise alene. Ja, men jeg, jeg reiser alene. Men han skulle vente på meg den nere. Nej Jo, jo. Nei, er det sant? Jeg fikk, jeg fikk han, hans kenianske telefonnummer og hans e-postadresse. Gå til Nairobi og drikke kaffe og spise Det var sikkert god biffy i Kenya Det tror oh, jeg Antilope vet du Åh, oh, det har jeg i militæret jeg Det er veldig delig I mitt eget bryllup faktisk ja. jeg, Det var så godt Ja kostbart og så er Det kostbart <løp> Så nå kan ja. du gjøre det på nytt Kan jeg spise, spise Spiste det til bryllupet Og spiste det til skilsmissen Ja, riktig jeg Har du mye over til loppet? Hvor er kalast det Ja, men altså, kan det ikke hele god nyhet reise til Kenya da? Hvorfor skal du så? Jo, for at, så gikk jeg rett inn på fin.no ja. Mens han sa der Og begynte ja. å sjekke fly på dette Null treff Det er null treff, ja Kjevig til, til Kenya ja. Alle flytplasser <laughs> Jeg tror meg fordi vi fikk uten opp Ja, tiden, men så, så var jeg litt frem og tilbake der Og så gikk jeg forbannet meg litt av dette her ja. Og så begynte jeg å søke litt når jeg la meg i går Så ja. fant jeg jo pinet meg til Jeg måtte inn på, for det var ikke på finlåte Nå var det ingenting til Nairobi Nei Eller Masai Mara var det Masai Mara, ja, riktig K Så Nairobi, jeg, får... jeg tror jeg bare Det har ikke soltert i gang <laughs> en lang stribe Men der var det sånn at Uh, jeg måtte på en annen side Og så fant jeg Jeg husker ikke hvordan det heter for noe Og så var det Åh, uh, oh, hva heter det? Det selskapet som kunne gi meg Noen himla billig på dette Nå vet du ikke jeg <laughs> ja, Er det på utsevfly det da? Antageligvis Sitt tilbakerst det var sikkert bare for en vei For det var liksom snakk om 5-6 tusen Det er langt ikke enda tror jeg ja, Det er dritlangt ja. om penger det koster Sykler Etter hva jeg har skjønt så er Kongo, altså den der dritt Kongo Det er det Kongo, da, der hvor, der hvor guttene ja. var Det er like stort som Grønland Altså ikke i Oslo da Men den, <laughs> den, den der danske Grønland Og det er bare en uh, lite land midt i, midt i Afrika Ja, og det, er det, som, er, og det som er litt sykt av er at Jordkloden, altså en globus, er jo uh. formet Som en globus som, som Er en, det sant? Som en ball Har vi en sånn Det sån er en sånn kart Den står i stua, ja, ja. riktig men det som er Når du ser på en på et verdenskart da, ja. Så er jo Så er på en måte Afrika Dra det litt ned Hvis du ter Afrika Sin faktiske størrelse ja. da, Så er jo det Fucking humongous Ja, det er dritsvært ja. Det heter et land annet Sånn og sånn Projektsjon For ja, det ta, men, men Det ja, kan du YouTube annen, faktisk Ja, det kan, uh, kan du YouTube Kose dere med Afrika Actual size Ja Ikke African Actual size Nei det for noe annet Da du Da må du Sørge for at du er alene i rommet Det må du men, I går skal du til Kenia da? Har du begynt å tenke litt mer på det? Jeg har begynt å tenke litt på det, ja. Det som er problemet da, at nå var jeg just i Amsterdam Ja, det er jo ikke det samme i hele tatt Nei uh, Men jeg var jo Jeg uh, var på museum den der faktisk 6-museum? Riksmuseet Riksmuseet? Uh, yes ja. Det var uh, fint Ja Kostet meg, jeg kunne kikke på gamle våpen og bilder og Falt litt uh, for at... Uh, du hadde jo det der... Åh, uh, oh, heter det for noe? Slaget ved Stiklestadter, det, det der... Uh, der han og oh. bror Lian, vet du, var til, og her ja. Waterloo? Waterloo, yes. Uh -huh. uh, det maleriet der var jo så in i svært. Du har du vært på museet der? Nei, jeg har der. ikke på Reichmuseum. Det var en svær sal. Ikke et rom, men en, ja. en, en sal. Og det bilde gikk fra topp til bond. Jaha? Fra gjørne til gjørne, ikke fra gjørne til gjørne, men... Uh, Jag hade en baner där. Det var kanter i hur det. Men inte det täcker ju hela rummet liksom, men Nei. men det gick ju bara golvet till taket ja, nästan. Eller faktiskt gjorde det väl. Och det var liksom vi kunde filmspelt fotboll en gång inne i det rummet för sig sånt. Ja. Hadde nok blitt taget, ja. Stike. Hade nog dropp in i mellanlon på grund av taket men det var det var högt. Var med, med såna regler att det dropp när vi träffar taket. Det är fair. Ja. Ja. Det är inte alls mer någon någon sikte på taket for att liksom Bruke sånn... sånn, sånn ja, ja, som en slags rikosje, det mm -hmm. man kan kalle det da Ja, ikke det, men i vinkel Der, der har du meg <laughs> slått <laughs> en Premak Knebler det? Ja, absolutt Men uh, jeg la en brukt snus opp i det her Nei, jeg tøstet med det <laughs> uh, Loll, vet du hva, Steffen Borghassen? Nei I dag måtte jeg kjøpe snus i butikken Ja, det måtte du nok, ja Fordi at jeg hadde glemt Men var du kjøpte? Jeg hørte jo at Mats anbefattet at man skulle kjøpe en annen snus... Uh, med smak på, på Kiwi Lund, var det det? Hvor de hadde snus 70 kroner 74 Ja, ja. Uh, Den uh, har jeg ikke prøvd Nei Fordi at jeg, jeg kjøpte jo med meg Jeg fikk røsket med meg en del hjem fra Amsterdam Ja Snus Hva? <laughs> Full for jeg den ja. Så havner jeg mer trøbbel på ja. Amsterdam Men uh, så når jeg kom hjem med Så fikk jeg jo den der månedlige Eller hver 30 uke så færre jeg, jeg abonnerer på snus også. Ja, det er veldig lurt Så jeg fikk jo en, en rull til der Ja På, på tid så da har jeg jo kjøret skap fullt Og til tross for det så glemte jeg snusen min i dag Ah er, jeg, jeg har jo hatt God um, God rutine på å ha bilsnacks Ja Lett tilgjengelig, og det setter jeg pris på For, jeg, for eksempel hvis jeg skal kjøre et sted Så er det litt sånn ja, Søtsugen da, eller et land. annet <laughs> Og har en proteinbar eller en quicklunch Eller et land mm. sånt, bare i den der lomma Som er i bildøra mm. det, er, det er helt nydelig Og det trodde jeg hadde det oh. skulle opp hit Og så Nei, ingenting Og så tenker jeg sånn Kan det være at jeg har lagt noe i den andre Nei, selvfølgelig ikke Ikke sant Det er jo Men det tot... eneste dette her Føremessa I tillegg til liten skuffelse Er jo det at du ikke spiser kjokolade og Det er jo bra Ja, det er jo Det er jo tapvinn da <laughs> Ja, det vil jeg si Nå holdt jeg på å det ja. ja, hva er det du har der sånne dvergmandariner? Har du smakt apricos noen gang? Nei Nei? Det hadde faen ikke heller jeg har, jeg, har fått, jeg har blitt utsatt for sånne der tørka aprikos uh, Ja, det er noe annet Men ap også sin. aprikos er godt Er det det? Samme rømme mm, Så godt det. Jaha Jeg må bare si at jeg ikke har brukt uh, Nå du ta Men så har de hatt aprikos på butikken i dag Ja Med sånn nøkkelhull på Det er jo sunt Ja, det er det riktige ja. Så tenkte jeg må smake på dette her Og jeg, jeg ser for meg, du smakt sånn gule plomme? Du kan si verdens sødaste frukt Jaha Og de ligner litt på det her Det er litt mer rødt på det så tok jeg en sånn aprikost da mm -hmm. Smag Vi ser om det er verdt alt det er hypet. Det ser ut som en Det ser ut som en plomme Det ser ut som en plomme, ja, ja en gul det, er en plomme. det er også litt eple Det, det ligner litt på et eple En eple, ja En bittelitt eple med En litt sånn gjennomsiktig hinne Men ok, da er det bare Man spiser bare hele det ja, ja, ja, som et eple <laughs> Som et jeg er en kjempeperson kjempe som skal spise... Men ja, du ser enormt når du, når du spiser på det Den har pels Ja, det gjør ikke noe Du må til et svært bidra Du reagerer jo ikke engang Jeg vreier meg i smerte Det er det suraste jeg har spist i mitt liv Var han ikke sur? Det var veldig godt Nei, det er sant Var han ikke sur? Du aprikos har jeg blitt Nå må jeg på bildesynet fortelle litt om, om alderen min Fordi at jeg kan ikke gå rundt og like aprikos Det er feil Var han ikke sur? Jo, var litt sur, men det er så syrlig sur? Jeg var ganske god Jeg kan ikke sitte her på radioen og spise Eller beklager det, det, Si det sånn. på podcasten Sitte på podcasten og gnaffse aprikos Men den skal jeg spare Det, det var kjempegodt det er det, det er det vildeste For når jeg også dette her så, så, så vreier meg bare sånn Ok, men da Kanskje det var noe galt med den ene du tok da Ta, ta en tyg av neste Jeg tror du lurer meg nå Hvordan skal jeg lure deg? Jeg har aldri spist av <laughs> Jeg vet ikke Ikke smatt så veldig i mikrofonen Nei Den var ikke så sul det Den var ikke så galt Den god Jeg var bare uheldig på det med meg også. Min datter var ganske uheldig da, for vi vrer oss begge to Hun er, hun er sånn, hun kan møles i tråden Lame Det er jo uh, Sykt Marflet, mm. Men dette her ble jo presjort for hun Ja Og for mig. Men jeg, jeg synes han var sure denne her også, egentlig det Skal du ta dem i til, du? du han uh... var ikke så, så surest med den andre Jeg synes det var det da, Jeg synes da, det var jeg... lite smak i det ja, men det, noen ganger så trenger det ikke å være Et cirkus hele tiden, ikke sant? Nei, men det ligger jo at du Når jeg tog frem aprikosen mm. Så reagerte du på samme mål med ja. aprikos, liksom, det har jeg sett for <laughs> Nei, Finnes det I en vant en sultetøy. most Tørka for Men syltetøy og aprikos er så godt Så da er kanskje syltetøy godt også, sultetøy, Aprikos syltetøy er dritgodt Jeg har aldri spist aprikos han ja, bevaler på det sterkeste Det kan jeg ikke kikke meg radioen for <laughs> <laughs> Hør, Metro? Ja Nei, bare nei. for å få det på det regnet ja. jeg, jeg trekker tilbake det at jeg anbefaler marihuana Ok, du, du, du er sollet... positiv til det? Jeg er positiv, jeg er svært positiv det Men jeg er, ikke noe, jeg er ikke noe pottet Jeg røyker ikke marihuana Men jeg har prøvd marihuana Og jeg synes uh... Så det er veldig ordentlig ja. Ja. <laughs> Men, uh... Har du marihuana i dette huset? Nei, nei? Det, hadde, det hadde jeg varelig ikke sagt <laughs> Okej, okay. så visste du hade haft det, hade du sagt det? Eh, uh, jag tror du hade sett det på mig. Okej. Okay. Praktiskt, jag tror jag hade Det har ingenting med det hemifrån fra Amsterdam Vet du nog, jag var så säker. Nej, det tänkte det att när jag hade handlat när där där åtta snusboxar på som jag hade med mig. Så tänkte jag att Nå ryga för att det här kommer inte att ta mig in för att det er onsdag ju, marijuana lång väg. Ja. Har du sådder break of shop sånt där långt där? hade jag det då. Men eh uh, var ju jag var möd in på, koffe, med, jeg var noen på mö. var nog gång på kaffe mocha. Ja. De det sällde kaffe och där tror jag. Du fick väl det och. Kanske lite te. Mm, ja, de sällde var för jordbärmjölk, jordbärsmilkschack. Ja. När det sist kan du dra en kopp med det? Eh, uh, jag en period på jobb som jag drack väldigt mycket te, men då fick jag ihme så jäkla med honung. Eh, uh, för att ja. må, må sånn en kilo med honung. Ja, men fra Øydena? Uh, nei, fra en annen, uh, det pratar vi om En ja. annen uh, aktør En annen aktør, ja. Konkurrent Her må de steppe opp uh, Ja, men detta var jo noe honning noe, Var det noe blåbergreier vi? Jaha Eller det kan være helt feil att det var noe annet. Men det var i hvert fall jækla godt uh, Synssykt god honning Jeg har vært borte i tilfeller av voksne ja. folk Som på min alder da Voksen er jeg Jeg, jeg er et barn som må betale regninger av og til Det er min uh, opplevelse av det Men ja. uansett uh, Som ikke klarer oss å se forskjell på webs og bie Da mister jeg Da mister jeg litt taket på det Det Mm. Vel, den ene skal du grepe til helvete ja. Og den andre skal du Stryke på ryggen og massere vingene til Og, og gi et litt, sånt, litt sokevann Og så sørge for at de redder verden videre Ja, uh, jeg tok livet En sånn en svær motherfucker uh, En av de to <laughs> <laughs> Altså biene blir så jævlig Nej, Nei, men dette her var i vaps Som vi sier i Venestad Så i vaps, ja, ja. Uh, Jeg trodde først det var en kokker Spaniel Som var inn i stodet min <laughs> Riktig men øh, det var ju bara en vaps. Ja, så Men du ser skill på det, ikk sant? På ordet uh, du lovar mig det. Jag tror det. <laughs> Vet du, forskellen på humle och ja, de andra? Ja, i hel, okay, ja, okej. Okay. Ja, så det er sinnsykt att det nog ja, som det, er, det det ene er så gul som den kan få bli med liksom de tynna svarta streckar eller det, det er bi. Men nej, är det veps det? Självfullt. <laughs> oh, ja. Ja, det er veps. Då var det biet Olivia igår. I svär jävla bi guide. För han var den hade Den, den kunde ju øh, oh Ja, akkurat, ja, sorry Mack, men uh, det det är ändå nå Google, det blir Det är rätt här sitter jag och hoppas ju bara att du är till stede då i Men det, det som att uh, Du har helt poäng då för att eh visst du googlar et bilde, så sånn en type meme. Mm -hmm. Som som ett bilde som har delt mitten och så på den ena sidan så ser du här sån har de gjort att det är som uh, Vipsan hadde død Ja og, Eller bian da så sånn hadde jo også død Som menneske hadde død Ja Og på den der bian død Så Er det bare ørken Ja Og trist og leit Biene gjør en jobb Har jeg blitt fortalt Jeg det har ikke sett så jævlig mye til det jeg Skal jeg være på det altså Nei Vi har ett epletre hagen Der det er det mye bier. Ja, och det det är kul. Bra. Jag tror det väldigt fins. Ja. Akkurat äppelträ kan det ryka och räsa självklart för det er ju det är ju ja, det er underbara. Ja, i det är värsta pepparna i smakt av Det är alltså ett tillbaksstopp när äppelträ. Visst att om visst syndrom så er det det töjseäpple syndromet <laughs> som har uh, på att tröka i en salat här nu, det höfter det. Snöga Men Smøg, så derfor begynner bare å kose seg det, ja, det er fordi jeg eplene slakk på en blindtest faktisk Ja, du synes ikke det var noe Men ja, du synes veldig blankt <laughs> Ja, du kan ikke huske faktisk Hvilken episode kan det ha vært? Nei, epletest Det er, er, er svartvittet vår, er det ikke det? Ja? Før vi fikk farger ja, det, må lenge, det må være en uh... Det tror jeg Her. var da drev en podcast via Telegram det, det skrevet, på mig ja. Men uh, vi har lite igen på tapeten men då ja, ser vi har ju inte jeg... mer igen på uh, på klockan. det hemma väl. Nej. Men du gå idag. Då går för att uh, har ju inte ätit middag jeg, det, ser... det var Det var de, ja, det kost de sånn mamma med dig. Jag är ju där sent. Där gästarna hade. Där kom vi bara sånt som Maria Kristoffer här sista. Vi satt och pratade i 2 timmar og 3 minuter. Och vi vi det vi håller det tight och vi håller schema. <laughs> ja. Ja, det er det har fått i meg aprikos Fått gitt litt biff-instrukser uh, Fortalt litt om vad som skjedde i Russland Vi fikk ikke helt tak i vad som skjedde i uh, Hongkong Og at jeg har lyttet en kåko-artikkel For å forberede meg showen, får prøve å ta de der tingene min in i en stand-up-setter Jeg tror dere faktisk skal være stand-up til Fredda på Charlize uh, Lurer på Jaha uh, Ja, jeg mener det Barnevakten vår har flytt til uh, Guatemala så det var ju inte något det tycker dit kanske vi kan komma tillbaka för Liventorp hjälpt dig på fredagen. Ja. eller du kan sen ungan ner där kanske. Det sahles. Eh uh, Guatemala. Ja. ja, Det går han. Det går han faktiskt. Jag reser alene. Har du ferieplaner i år? Är du bokat ferie allredan? Nej. Nej. Jag sa dock i maj med dotter så det kika tur i går. Till uh, Tømmeren er opp her, eller? Nei Nei? L ganske mye lenger vekk okay. Ja, prøv igjen Du får tre Svalbard uh, Nej En plass som uh... Det er en plass som ikke Jeg tror veldig, veldig mange mennesker er sånn her Åh, oh, der hadde det kult Det hadde vært kult å være Det er, ikke, er mer sånn her uh, Ok, sikkert kult Men uh, ikke noe must om å reise dertil Nei? Uh -huh. Mens, mens jeg tror veldig, veldig mange mennesker som sånn, åh, oh, det er det skitt å reise der til. Det hadde vært eh, nesten en drøm å reise der til. Eh, Las Vegas. Mm, andre siden. Veg, Lasas. <laughs> Nei, eh, andre siden. New York. Yes. Jaha, ja, jo. Eh, folk sier at det er, er grejt. Ja, eh, men eh, ja... Men problemet mitt er at jeg hadde kikket på, på uh, Å leide etter sånn Airbnb-leilighet Og bo ja. i, i New York Og Manhattan kan jo bare hoppe drit i Er det så dyrt det, eller? Ja, det jeg tror aldri jeg, tror jeg fant noen leiligheter Nei. På Manhattan en gang Men jeg må jo bo i Bronx, liksom <laughs> Så blir jeg sikkert med en gjeng så Kan så. du bo i Harlem eller noe? Det, det kan noe, faktisk, det nå, faktisk Harlem er ikke det det engang var nej. så kan du jo gå med det der skiltet Sånn som man gjorde han <laughs> ja. Og det er for ja. noe med et skilt som niggers på I hate niggers I hate niggers, ja Siter mm. deg på det, ja. Radio-mafia <laughs> ja. mm. Nei, vi får på den, på den bomba der, vet du Tommy ikke liker afrikanere, så tror jeg vi må runde av Nei, må du gi det? Men vi, det, er ikke, det er ikke tøys Eller så må du bare holde på alene, for jeg er nødt til å susse den. Ja, jeg skal bare si uh, jeg, jeg var aldri oppissa på skippol, Så jeg fant aldri uh, fant du i, Jeg fant pissevare? ikke flua, nei Men andre nederlandske toalett Ja, med, med, hylle. med hylle Ja, ja med, med, med skithylle Det synes jeg er snodig det Ja, det väldigt veldig ja. Det Bare for å forklare det for lytterne som ikke har vært i Nederland En vanlig dass er jo rett bag Ja, litt sånn slag Men er foran den, er det Særdeles nedoverbakke Foran er en slag ja. men, men på baksida Så er det rett ned Ja, det er ganske rett ned ja. I Nederland så har de tenkt at vet du, Det de er ikke godt nok ned. Och se in i ur mm. i hylla. Mm. så ner i ett sånt här hål. Där så att du vet att du sätter foten ner en nederlandsdass ja. så har du et litet trinn du kan stå ja, på faktiskt. Men i Norge så går foten rätt ner i vana. Då har du lite ben. Ja, du men som balettdansarna. Ja, men du med tärra först Men det första syns så det här var sjukt äckelt då. så kom man ju hem och kallade det hade varit på en sån coffee shop och det var ju lite nästan annanstans. Men det det jeg konkluderte mig det att jag tror grunden til at det är sånt. Jag får att folk inte ska sitta länge på dass. Ja. För det är ju det er jo samme effekt som om du driter på golvet. <laughs> men igen, du kunde ju inte sätta dig andra vägen <laughs> Det borde det faktiskt gjort det ja. ja, för det det var det, det var det var ju yeah, piss men men men Tobben var med i telefonen en dag när vi hade en höjd då så skulle sitta med till att spela lite och kosa med och men jeg, går, jeg må tilbake komme med oljen Det lukter jo døde for deg altså <laughs> Ikke noe der å gjøre Det er jo grusomt der har vi det, Tommy Nederlandske toaletter får da altså... Men nå må jeg sikkert være borte her For ser ikke jeg ikke hva på Nei uh... oh! Oi, oi, oi For en retur For i dame ja, ja, det var fint Det var hyggelig å tilbake, Tommy det var hyggelig å ha deg tilbake Nå, Så det var vinke Men det var ikke effekt det, det, det var vinket Det var godt å ha deg, igjen til, ha deg tilbake igjen For alle er til gjestene som har vært ja, der, Veldig sporty folk Det er det Og sporty av meg også Og en fylige gjester Veldig sporty ja. Og så hadde hopet Vi hadde rett det, det, det manglet litt på kundevennligheten Da var inne på IKEA der Og skulle ha det Jeg hadde kjent det igjen der ja. <haha> Nå beklager du jo Ja da, det gjorde første. du Førstak det, det hadde du bare gjort det riktig Første gang Så hadde du ikke Det er det beste å gjøre det Takk til som så på Husk å gå og fortelle naboen om uh, at du så noe uh, du likte Så sånn noe rart Så sånn noe på, på Så sånn noe i Vindersle Ja, det gjorde du Tull du Hei Så vi du med råd Nå? No. Nå no. Nei, ah, jeg bare vet du <laughs> Du <laughs> skal ikke ha Time de På fransk Ti, En time til Nei Time to Time to, ja jeg tror det var en, en, t mm. En, t Time Ø D Ø D Tre Troiks ja. Jeg tror vi er ferdige faktisk ja. Det var sammen, så fort går tida Så fort går tida ja. uh, Takk til alle som hørte på Takk til alle som uh, gjorde ting for oss Ja Ha det bra